Nem, fogom magam Zokon benné? Én csak boldvan járok, sajnos kocsmában van Nem! Hey, Feljonczi! Elég! Mi a Jánossal a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit Hát már itt? Hát téged Akkor nem még Ha minden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 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Ha én utca volnék, mindig tisztá lennék. Mint borba hullott mag, mi többé nem ered.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 Aztalagosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. A járok a tegget, a párat, majd túl a jó nagyokat, Mivel vélem, a férem, hogy lázassam vérem, már párolom a napokat. Bár vérem, hogy téren, és töbözben, a kettő, a We see all together that I aligedve, all together now See you all together now See you all together aligedve, a all together how we do We see my brothers jó reggelt. Jó reggelt! Tessék! Hello, jó reggelt kívánok! Érdekes, hogy szeretnék meg tudná nekem mondani, hogy a kilakoltatás moratórium, hogy meddig tart? Halványilag üzlőni. Nem tudja? Halványilag üzlőni. Hát köszönöm szépen. Ugyan ja, szívesen. meg a. Bírkut, a ligedve, Újjéj a Jó reggelt kívánok! Ma a 2020. június 4-e van csütörtök. Pontosan 4-1-8 az óra. Nagyjából egy héttel ezelőtt kérdeztem önöket, hogy valamikor félöt öt tájéken, vagy talán pont fél meg fognak-e állni egy percre, és akkor 50 embert megkérdeztem, és 82 18 arányban, hogyha felszorozta az ember kettővel, önök úgy válaszoltak, hogy meg fognak állni. Nos, fogalmam nincs, hogy én meg fogok-e állni, vagy sem. Minden esetre... mindaz, ami a tegnapi nap folyamán történt, engem arra vesz rá, hogyha meg is emlékszem, megemlékezem a magam múgy Ján annak semmi köze ne legyen ahhoz, amit egyébként tőlem a politikai felosztály elvár, vagy elvárna. De töpedelem, ami ez ügyben van, de tényleg. Tehát, hogy legyenek olyan hogy van az? Tehát, tényleg, hogy van egy mondás, hogy, ugye, hogy az özvegyet, amikor temetés van, akkor nem kérik föl. De az hogy van, hogy Trianon előestén, előnapján a közéletben a pártok emberei úgy nyírják egymást, hogy Attól az embernek mindentől elmegy a kedve. Nem a trianonim megemlékezéstől megy el a kedve, hanem, hanem hogy hátat fordít ennek az egésznek. Csak hogyha hátat fordít az egésznek, akkor vajon kinek fordít hátat? Nekik, az országnak, a múltnak, mi a franc országnak fordít akkor az ember hátat? hagyd üljek ma, úgy, mint az előtt. Megjövök két véle, háromra vagy négyre, vagy holnap délre, mint az előtt. Egy hangulat támogatta az Országgyűlés. Nemzeti Összetartozás Bizottsága a bárbeszéd határozati javaslatát, ám az országgyűlés mégsem vette a napirendjére derült ki a keddi plenáris ülésen. Kosi Olivia ugyanis azonnali formájában kérte a kormány támogatását az idevágó, idevágó javaslathoz, megemlítve, hogy Karácsony Gergely főpolgármester erre kérte Budapestet a június 4-i emléknapra való méltó megemlékezésként. Rogán Antal a miniszterelnöki kabinett irodát vezető miniszter helyett Dömötör Csaba a parlament államtitkára válaszolt az idevágó felkérésre az országgyűlésben egészen tömören, válasza nem. Györögök! Te zsíró, nem vagy magyar! Ezt honnan szedit? Takarodjon ki ebből a vonalból! hogy veszi magának a bátorságot, hogy ide jön és fölképelem. De tényleg, jöjön ide. Mondja ezt szembe. Mi olyat mondtam? Mi a nyavajakorságot mondtam olyat, ami ezt a telefont kiváltotta? 061 0877 viszontválasz lehetőségével élve Dömötör Saba azt is mondta, hiába méltányolja a kezdeményezést. kosisztak egy olyan frakcióban úgy, amely a határon túli a kettős állampolgárságát nem támogatta. Jó reggat! Jó reggat! Egyébként semmi nem váltotta ki belőle, de nem ezzel kapcsolatban telefonálok. Lehet most egy ötletem a biciklisával, mert szerintem korszakakotó lenne. Ha gondolod, Ah, oké. Okay. Én kitiltanám a körútról a biciklistákat, viszont az összes párhuzamos utcába átszerelném őket, mert ott nem csinálnak zajt, nem baj veszélyesek, és menne a forgalom. Hogy bal irányba Jókai utca, másik irányba Csengeri, akkor Ötvös, ugyanez fölfelé, és mindenki jól érezné magát, és nem lenne találkozása autókkal, nem lenne kanyarodási probléma, maximum ne adniuk a jogkész szabályt ennyi. Gyesik? Fogalmam nincs nekem egészen más a gondolataim. Kocsic, egy később online sajtótájékoztatót tartott, és elmondta, hogy az Országil és Nemzeti Összetartozás Bizottsága a kabinettel szemben támogatta volna a javaslatukat. Kossuthis emlékeztetett, hogy Trianon emléke az, amely az egész nemzetet arra figyelmezteti, ami összeköt, nem pedig arra, ami szétválaszt. Hát nézzék, lehet arra emlékeztetni bárkinek, Kocsis Csakének, Marinének, Faludi Gustávnak, nekem, hogy mi az, ami bennünket összeköt, de ebből tegnap sokat nem lehetett tapasztalni nem pedig arra, ami szétválaszt. Ezért kérte, mármint Kocsi Szake, hogy az országgyűlés és annak egyértelmű kormánypárti többsége segítse az, hogy az országszerte egyforma megemlékezéssel némuljon el Magyarországi adott időpontban úgy, ahogyan ezt Karácsony Gergely is javasolta a fővárosban. Az a Karácsony Gergely, akinek javaslatát Ungvári Rudolf olyan messze küldte, hogyha azért értem ennek Karácsony Gergely, sose jönne haza. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én megállok fél öt fele, és ne felejtjük. Magyar az, akinek fájt trianon. Viszont hallás... Elnézést! Itt igen? van még? Itt Azt vagyok, mi igen? alapján mondja, hogy magyar az, akinek fájt Rianon? Mi alapján mondja az, hogy akinek nem fájt Rianon, az nem magyar? Hát azért, mert hát Magyarországot érintette az altörténelmi döntést, de Magyarországot Ilyen, még számtal egyéb döntött. szóval miért rekezti ki azokat, aki egyébként azt mondja, hogy neki nem fájt Rianon, nem mondja azt, hogy örül, de hideg elhagyja. Miért rekeszti őt ki a magyar nemzet kebeléből? Árulja már el nekem. Mi veszi önt erre rá? Hát ez nem kirekesztés, csak hát... Azt mondta, aki... hogy az magyar. Nem azt mondta, hogy hát, az ő... is magyar. Hát igazából, Elnézést, ön egy de... Fidesz politikus? Ön egy, ön egy kormánytag? Hát akkor miért beszél szintén. úgy, mint a kormány? Nem ezt gondolja. Ezt hallom. Nem gondolom. Hát... Ö, na jó, csak hát azért, ö, Nem jó. Egyetlen nem jó. Miért rekeszti ki azt, akinek nem fáj triana? Hát szíve joga. Szíve joga, csak... Ö, én erre nem biztatok senkit se, hogy ne fájjon, csak én azt kérdezem öntől, miért osztja ketté az országot a tekintetben, akinek fáj, és akinek nem. Hát ön ezt ki ebből. Ön mondta ezt, én nem hallok ki belőle semmit, én csak azt hallom, amit ön mond. Tudja, én odafigyelek arra, amit az emberek beszélnek. Ebből érek. Amutkor szépnek próbáltam, de kórul jártam mert nem a fal keblét, az valószínűben már, hogy úgy a falnak essen, hogy odarazgattam, nem jössz meg már, és a fal a falról le. Jó reggelt! Ha Jó Üdvözlöm, nekem se fáj Réanod, és azért én magyarnak érzem magam, és ha ezért én nem vagyok magyar, mások szerint, akkor nem vagyok magyar. Ennyi és két. És ha nem magyar, akkor micsoda? De akkor micsoda, ha nem magyar? Hát ez az. Akkor mi vagyok? Jöjjön a... Mit jelent az, hogy magyar? Örkény. Jó reggelt. Aló? Jó reggelt. Hello. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szia úr! Tegnap hallottam, hogy meghalt a Göncárpádné. Egy szót nem hallok semmi megemlékezést róla a tévébe, hogy, hogy? Én a rádióba hallottam. Teszé? Én a rádióba hallottam azt árulja el nekem, hogyha meghal valaki és ön nem hall róla a megemlékezést miért nem elegendő önnek az, hogy ön megemlékezik róla? Tehát a hiányérzete az ebben az esetben mit jelent? Hát azért ennyi... árulja el nekem, hogy az ön életében konkrétan Gönc Árpádné mit fémjelez, mit szimbolizál? Hát végül a volt a köztársasámi elnökünk akit nagyon szerettünk Ön miért beszél királyi többesbe? Köszönjük! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont Elakartam El akartam önöknek mondani, nem feltétlenül ma, hogy köresebest küldtem... A politikai felosztálynak, akikkel szoktam beszélgetni, és akikkel az elmúlt időben nem beszélgettem, hogy egy időre búcsút veszek a közélettől, ezért, hogyha valakinek mondandója van, az jelezze. A jövő hét az a hét, amikor én még politikából úgy foglalkozom, ahogy az elmúlt hetekben szoktam, ami nem azt jelenti, hogy két-hét múlva nem fogok, de egészen másféleképpen, mint eddig. Beleértve, hogy egy sor riport alanyomat fogom elveszteni a átvit vagy a szószoros értelmében köztük Falus András, vagy Duronelli Pétert, egy idő felszabadul. Nem mondom magyarosan azt, amit én most a politika kapcsán érzek, aminek semmi köze nincs az. 877, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! a Sáve Júlia vagyok. El szeretném mondani, hogy nekem mit jelent Trianon. Köszön. Az éde, édesanyám ott jelenti, aki húzva született, ugye a a, abban az évben mikor aláízták a szerződést. Na most neki az egész élete erről szólt, képes volt elmenni kenderesre, újratemetésre. Ugye azóta is megvan a könyv, a, ugye, amit akkor kiadtak a kortinak a emlékiratai tehát nekem, nekem tehát ő a szocializmusba érte valamit, ennek ellenére ő mindig, tehát erről álmodozott, hogy Nagy Magyarország, mert az iskolai teltek. Tehát volt írva, hogy, hogy Nagy Magyarország, vagyis, hogy Magyarország nem ország, Nagy Magyarország, Nényország, tehát ő, neki ennek ellenére húrfi volt a mindenet. Jó jó legyen kívánok, úr! Tegnap a ATV igazgatójával beszélgettek egy műsorban, és, és hát gratulálok önnek, nagyon megdicsérte az ön műsorát és A zászlóshajónak nevezte, a, a, nem csak a rádiónak, hanem a nem csak a TV, hanem a rádió zászlóshajójának nevezte, és és a civilapályánt is nagyon-nagyon dicsérte. Nagyon Kicsit olyan köszönöm. voltam vele, köszönöm, mint amikor a szőnyi tanár úrnak mondta az anyukám, hogy úgy hallottam, hogy megdicsérte a fiamat. Mire mondta a szőnyi tanár, hogy megdicsértem? Hát megdicsértem. Csak holnak halani benn Müller Minden nap jelentős CD gyűjteményem van elősten azokat, amelyek az 1910-es, 20-as éveket idézik, mondhatnám időzik, mert megtanultam a Magyar Rádióban, alapvetően a Magyar Rádióban tanultam meg, tehát 1985 és 2000 között, hogy vannak olyan események az országban, amelyekről nem lehet nem megemlékezni hogy milyen módon emlékezik meg az ember, arra nézve is kaptam egyébként szigorú utasítást, nem írásban, hanem az élettől. A fegyelmezettségemnek, vagy a renitenségemnek volt ahhoz köze, hogy én ezt betartottam-e, vagy sem. Azt állulja el nekem, Niedermüller Péter, hogy most tudnom kéne, de nem tudom. Az önkormányzat épületén, Kint vannak zászlók? Mindig? Természetesen. Természetesen vannak zászlók. A magyar zászló van kint, az Európai Unió zászlója van kint, és hát városi persze. Ez kötelező? Nem, nem tudom, hogy kötelező-e, de ez kint volt, és semmi sem jogát nem látom, hogy ezeket leszegyük volna. Minis ott a zászló? Hát mert számos más zászló sincs ott, ha lenne pont a zászlót. Az hogyan viszonyult, amikor a parlamentben úgy intézkedtek, hogy a demokratikus koalíciónak ne legyen olyan ablaka, amelyen zászlót lehet kilengetni, és nyilvánvalóan trianon százra emlékezem a magam keszekuszam útján? Én azt gondolom, hogy ez egy... Nem is. De hát ez egy primitív megoldás, hogy elzárjuk azokat a pártokat az ablakoktól, akiket nem szeretünk. De hát ebben az országban, az utóbbi években annyi és dolog történt, hogy én azt gondolom, hogy erre ma már az emberek jelentős része föl se kapja a fejét. és sajnálom, hogy így... Én a felkapom érteni. a fejemet, mint ahogy, ugye nyilvánvalóan azért történt a dolog, mert ott időnként, amikor annak indokoltságát látta az a párt, amelynek ön is tagja, zászlót rakott ki olyan zászlót, amit ő tartott fontosnak, miközben a parlament elnöke e, ezt nem tartotta fontosnak. E, De már, igen? Bocsánat a szavába vágtam ne, ne, ne. Nem csak annyit akartam mondani, hogy, de azt, azt mondja rá nekem valaki, hogy miért a parlament elnökének a politikai meggyőződése és ízlése az egyedüli vonatkozási pont. Hát édes Istenem, ha ebben az országban, ahogy a kormány mondja, annyira rendben a demokrácia, akkor miért nem lehet azt megengedni, hogy egy ellenzéki párt másfajta véleményét fejezze ki, akár ilyen módon is, hogy ilyen zászót ki, vagy olyanért. Van hát olyan Van olyan állapotban és kérdezik. hangulatban, hogy ezt a kérdést fölteivel saját magának válaszolra? Én azt gondolom, tehát én jó állapotban vagyok, öreg iskolákja, de, de, de nem ez a lényeg. Szóval én tényleg ezzel mindig elcsodálkozom, hogy hogyan lehet így, vagy milyen típusú politizálás az, amelyik azt mondja, most hallom, vagy olvasom tegnap, hogy ugye lesz ez a megemlékezés az országgyűlésben, ottan csak ketten mondhatnak beszédet, a parlamentelnöke, meg az országelnöke, más pártok nem kapnak szót. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy ilyen rendkívül gyerekes, sőt azt is mondanám primitív ö, megoldása ezeknek a helyzeteknek. Nem értem, hogy miért nem lehet ellenzéki pártoknak is elmondani azt, hogy ők teljesen természetesen máshogy látják a világ állapotát, mint a kormánypárt, de hát édes Istenem, nem erről szól a demokrácia? Nem tudom, én besokaltam már. Tehát ö, egyrészt ne aludtam sokat. Másrészt rengeteget olvastam. Tenna végignéztem az összes tévémisort, és meghallgattam az összes rádiómisort, és valószínűleg közéletmérgezést kaptam. Ez uh, nem lehet jó állapot? Az nem jó állapot, az konkrétan ugyanolyan, mint amikor ételmérgezése van, tehát az embernek fizikai hányingere van, csak ezúttal nem ételtől, hanem, hanem mástól és július harmadikáig viszem a Kejfe Jancsit, de az utolsó három hétben már csak a szerződéses és kötelezettségeimnek teszek eleget, és ebben benne van, hogy nem a filtereim dugultak el, hanem én ma reggel azzal kezdtem, hogy ez nem normális dolog, hogy egy történelmi eseményre nem lehet közösen emlékezni, hanem kirekesztőleg viszonyulunk valamihez, ami közös öröm vagy közös bánat, amire megkaptam, hogy én zsidó vagyok, amit én egyébként amivel én egyébként alapvetően a 90-es évek elején a Magyar Rádióban szembesültem engem a szocializmusban soha a büdös életben nem zsidóztak le, ezt nekem a kapitalizmus hozta el. Nagyon örülök neki, végül is ennek egyszer be kellett következni, annyit meséltek erről a nagyszüleim, hogy hát azért ez nem lett volna jó, hogyha ez megmaradt volna elméleti kategória, csak azon gondolkodom tudja, miközben én itt a hetedik kerület drága pénzét pazarlom, de talán azért ez belefér, mert ez a hetedik kerületet épp úgy foglalkoztatja, mint Debrecent amelyikkel nincs szerződésem, hogy azért ez hogy van, hogyha az ember azt mondja, hogy nincs jól az, ahogy közös dolgainkhoz viszonyulunk, akkor az legyen az első telefonos zsidó, és tudja, amikor én a Kejfejancsit elkezdtem 2000-ben, én viszonylag hamar megkaptam, hogy én zsidó vagyok, ráadásul zsidó vagyok, de ezt általában nem pozitív értelemben szokták felemlegetni, akkor abból, akkor a paláver lett, hogy az kamcsatkáig De ma az emberek emellett úgy mennek el, ez egy korhatáros műsor, 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott, mint ahogy átlépik a kutyaszart. Na most nekem ne jöjjön előse, se, önsek bárki más azzal, hogy az inger küszöbb meg egyebek mert hogyha ön lejt egy pénzt, akkor én épp úgy lehajolok érte, mint hogy a humpolának fel kell, hogy vegyem a lejtes bár az elmúlt időben e, szó érte a ház elét, hogy nem vagyok elég udvarjas, de Krista, most fogadom, hogy soha nem fog olyan történni, valamit elejtesz, és én ne vegyem föl. Tehát én egész egyszerűen döbbenten állok ezelőtt, és ma kivételesen úgy állok döbbenten ezelőtt, hogy nem fog rajtam az idő, és nem vagyok hajlandó kopni. A, az első mondatához természetesen lehetne közösen emlékezni, még olyan dolgokra is, amelyek megosztanak egy országot. Csak hogy itt ma nem az emlékezés a lényeg, hanem az emlékezés politikai felhasználása. És ottan már és ebben az esetben már egészen nyilvánvaló, hogy nem tudunk közösen emlékezni. Tehát az emlékezetnek az a lényege, hogy valamiféle megegyezést keresünk benne, valamiféle közöset keresünk benne, ha akarja valamiféle kompromisszumot elkölcsíti és történelmét keresünk benne, és ezen keresztül próbáljuk elfogadni azt, ami történt korábban. Ma magyarországon nem erről van szó. Nézze meg, valamelyik, nem is tudom, minek hívják stratégiai államtitkár, vagy nem tudom, minek hívják ezt a fiatalembert, azt a, fiatal embert, az a parlament, de azt a mondatot engedte meg magának, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Ja, de ezt mondta az egyik Ugye hallgatóm mondta, is. Mondta, és pontosan ezt mondta, ezek szerint ez idézet fett, volt, fett, fett, és én azt kérdeztem tőle, hogy miért rekesztik ki azokat, akiknek nem fáj Trianon. Nem azt jelenti, hogy örülnek neki, de nem juttak el odáig, hogy azt mondják, hogy nekik ez fáj. Ugye az önmagában egy probléma, hogy egy ilyen érzelmi tehát csak fájdalmat lehet érezni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet érezni múltbeli történelmi eseményekkel kapcsolatban, de legeslegfontosabban az a kérdés, hogy ezeket a múltbeli eseményeket, az emlékezetet mire használjuk. És nézzen egy kicsit körül, és pontosan látja, hogy ezt arra használja a kormány, amire minden más is használ, hogy még tovább megosztja ezt a társadalmat. És éppen ezért én ebben nem nagyon kívánok készülni, sőt egyáltalán nem. Nem tud belőle kimaradni. Dehogy, nem. mindenből ki lehet maradni. Ha hát oszlopos bajta... Simeon lenne, akkor ki tudna maradni, de ő nem egy, egy oszlopos nem Simeon. És... Nem, nem, hát tudom, messze vagyok. E, e, csak arra akarok utalni, hogy nem lehet belemenni ebbe a zsákutcába. Nem lehet belemenni abba a zsákutcába, hogy amikor az egyik azt mondja, hogy ha nem fáj neki szia, akkor ne, nem vagy magyar, hogy elkezdem bizonygatni, hogy te bizony én magyar vagyok. Nem, sajnos. De, nem de mondom, azt árulja el nekem. nekem, annyiban nem öregem, mint én, de most mégis csinálok magából egy kvázi apát azt mondja meg nekem, hogy az hogy létezik, hogy nekem engem az is zabar, hogy ön az ATV-ben ott ül Szaniszló Sándor mellett, és bennem ott van az, hogy nekem Szaniszló Sándorral olyan elintézetlen ügyen van, amiben az is zavar, hogy önök képesek békésen egymás mellett ülni, miközben hát az én problémám miért foglalkoztatná önöket, amikor önök országos problémák miatt vannak ott. Azok az emberek, akik így nyilvánulnak meg, ilyet mondanak a parlamentben, ha én egyébként velük bármilyen egyéb ügyben kerülök össze, nyilvánvalóan műsorban, akkor az első dolgom, amióta létezem az, hogy azt tisztázzam velük, ami egyébként itt most elhangzott, mert én azon alapvetően nem tudok lépni Lehet, hogy meg tudják magyarázni az a jobbik eset, visszavonni ritkán szokták, de én arra alkalmatlan vagyok, hogy akár a személyes, akár a nem személyes, csak a mentális sérelmeimen úgy lépjek túl, ahogy ön se tud, csak azt mondja, hogy ön kívül tud maradni, hiszen ön is nap mint nap kénytelen olyan emberekkel beszélgetni, akik egyébként ilyen mondatokat mondanak, miközben ön hivatali ügyben, más ügyben, fogadásokon beszélget velük, és aztán az már az ön vérmérsékletén és az ön világhoz való viszonyulásán múlik, hogy ön ezeket a dolgokat meg akarja velük beszélni, vagy sem. Én azok közé tartozom, aki igen. Ugye én először is, hogy önközött és Szamiszlós Sándor között milyen a viszony, mi a probléma között nincs, nem is hinném, hogy rám tartozik. Ez az első mondatom. A másik mondatom ennél sokkal rosszabb és sokkal súlyosabb. Ugye azt feltételezi egyébként, mint minden normális ember, vagy mint minden normális gondolkodású ember, hogy hát azért a politikai véleménykülönbségeken túl, meg az ideológiai véleménykülönbségeken túl, hát a különböző pártokhoz és különböző táborokhoz tartozó emberek, hát csak-csak szót váltanak egymással valamilyen formában. Na most ez egy tévedés. Nincs ilyen Magyarországon, nehogy azt hívje már, hogy bármelyik, bármelyik kormánypárti politikus, bármilyen várospolitikai kérdésben leülne, hogy na, polgármester úr, vagy na Péter teljesen mindegy, hogyan gondoljátok ezt vagy azt, hogyan. Nincs ilyen. Vessen egy pillantást a. Megfelelő Facebook oldalakra nem fogok neveket mondani, hogy ne csináljak reklámot, és nézze meg, hogy vannak fideszes politikusok, akik semmi más nem csinálnak, hogy napjában 15-ször leírják, hogy Erzsébetváros rasszista polgármestere. Szóval szeretném mondani, hogy ez az egyik jele annak, hogy Magyarországon is most egy erőszót fogok mondani. Teljes mértékben szétrohadt a demokrácia, hogy nincsenek ilyen típusú, nem, hogy viták, még beszélgetések sem is. Engedje meg még egy mondatot. Ugye amíg én öt évig voltam Brüsszelben, a legalapvetőbb tapasztalataim egyike az volt, hogy ugye én a szociáldemokrata frakcióba jutám, és nagyon sok olyan, hogy mondjam, tárgyaláson és javaslat előkészítésbe vettem részt, amin a bevándorlással, a menekültekkel, a migrációval volt kapcsolatos, és nagyon sok néppárti politikussal dolgoztam együtt. És az volt az elképesztő, és a mai napig, hogy mondjam, ezután tényleg sóvárok, hogy lehetett normális hangon egymással nagyon súlyosan különböző véleményeket ütköztetni. Ott nem voltak ilyen típusú mondatok. Ott a megoldásokat kerestük, ott tudomásul vettük azt, hogy a másik ugye más gondol a világról, de mégis egy ugyanolyan ember, mint én vagyok. És ennek megfelelően megadom neki, nem tudom én a tiszteletet, vagy amely szót ő jónak találja. Magyarországon ilyen nincs. Magyarországon kormánypártják. Gondoljon bele, hogy mit mondott a miniszterelnök, aki azt mondta, hogy majd elővessük még a számlákat, a kiegyenlítetlen számlákat, akkor, ha vége lesz a veszélyhelyzetnek. Magyarországon egymás fenyegetéséből áll a politika. Abból áll a politika, hogy aki az ellenzékhez tartozik, az nem része a nemzetnek, akinek nem fájt trianon, az nem magyar, és még egyszer mondom, ebben megtönkre ez az ország. Nos, már ismerjük egymást eléggé ahhoz, hogy el tudjam önnek mondani, hogy ha az ember ezt kellően e, érvelve, e, nem feltétlenül vörös fejjel ordítva, de indulatosan e, olyan módon, mint amivel azt adja a tudtára a másiknak, hogy neki ez fontos. E, érezteti a másikkal, egy olyan másikkal, aki egyébként kormánypárti oldalon áll, akár sarzsia is van, nem akarom elkedvetleníteni, de én ezügyben nem egyszer jutottam túl a megnemértés fázisán, aztán visszakerültem oda, ahol most vagyok, de azért én már teljesítettem kompszolgálatot, ha rendszeres járatot nem is indítottam. Hát, sok minden lehetséges. És akkor szívesen átkötök, ha másért nem arra, amit ön a deáktéri események kapcsán írt a Facebook oldalán, mert az is annak semmi köze is Trianonhoz, ahhoz Magyarországhoz van köze. Különös tekintettel arra, hogy az az esemény kiválthatott volna nyugodtan egy olyan megemlékezés hullámot, mint ami Amerikában van, egészen más módon, tehát a zászlóra más kellett volna kiírni, hiszen amit akkor ott a deáktéren kiírtak a zászlóra, az egy nagyon jó kis zászló volt, csak annak éppen nem volt tény alapja. Tehát, hogy az emberben egész egyszerűen ott van a tisztázásnak az a szándéka, amit én legalábbis nem tudok abba hagyni, és a legalkalmatlanabb pillanatokban tömegverekedés közben is azt mondom a feleknek, hogy hát nem lenne -e kedvük ezt megbeszélni, miközben tömegverekedéseknél ez nem célszerű mondat, rejtőjenőnél se a legkevesebb, amit mondhatok, igen. De ugye ezen túlmenően azt szeretném érzékelni, hogy, hogy én abszolút értem, sőt, hanem ha nem is egy ilyen indítatás, hogy igen, beszéljük egymással, próbáljuk meg megbeszélni. Csak ugye ön is tudja, hogy ahhoz, hogy valamit megbeszéljünk, az kell egy másik fél. És most lehet persze azt mondani, hogy én ezt rosszul látom, nincs igaz, mind ezt elfogadom. Csak nem látom, hogy ki az a másik ember, aki azt mondja nekem direktbe is, vagy akár ak hogy jó, üljünk le és beszéljük meg ezt a dolgot. Én ilyen embert nem látok a másik oldalon. Ha a másik oldal azt hogy ő nem lát ezen az oldalon, a mi oldalunkon, az ellenzéki oldalon, akkor szerkesen jelentkezem innen, hogy én ilyen vagyok. Jó, én azt tudom ennek mondani, én talán tíz vagy nem tudom hány éve beszélgetek Navracs Tiborral, az egy ilyen beszélgetés sorozat. Ugye azt is szeretném gyorsan hogy ugye amikor én kívóltam Rüsszelben, akkor Navracs Tibor volt a biztos, a kultúráért, meg oktatásért, meg ifjúságpolitikáért felől is biztos. Nyilván beszéltem vele többször, vagy hogy mondjam, mi beszéltünk egymással, de ez egy másik típusú dolog, ezt mondom, az Brüsszel volt, ott Navracis Tibor sem ugyanazt mondta, amit az itthoni fideszes pártársai mondtak. Pontosan erről van szó, hogy abban a pillanatban, amikor ebbe az országba hazajövünk, akkor minden korábbi, hagyfogalmazok így kultúrát érintkezési mód, eltűnik, olyan, mintha egy pohár vizet belöntene a sivatagba, 10 másodperccel később már nyoma sincs. És erről beszélek, hogy olyan politikai... Ez kizárólag a hatalom megtartása érdekében van? Nem tudom megmondani. Egyszerűen nem tudok beleérzkedni abba a gondolati sémába, amiben nagyon sokan, aki ezt az országot vezetik, benne van. Jó, de ön is Ez élt nem ebben nem az országban tudom. korábban, itt konsolidáció szó klasszikus értelmében talán soha se volt a mi életünkben, de az a fajta ellentét, ami most van, korábban nem volt, és az, ami most létrejött, azt fokozatosan éltük meg, tettünk ennek érdekében, vagy tettünk ellene, de nem igaz, hogy ön az egész életét ebben élte le, miközben a konszolidációban, vagy boldog békeidőkben se élt feltétlen nagyon hosszú ideig. É legyen már nagy persze, hogy úgy van, ahogy ön mondja. Egyfajta folyamatról van szó. Most vagyunk egy fázisban, nem tudom, hogy ennél tud-e sokkal rosszabb lenni, de akár lehet ennél sokkal rosszabb is lenni, meg elvileg lehet ez jobb is. De legyen világos, hogy a a görcseinknek a problémáinknak, az egymással való nem beszélésnek van egy sor olyan ok, amit soha nem beszéltünk ki. Korábban beszéltünk trialonról, nincs normális társadalmi dialógus, társadalmi vita Trianonról. Bádaskodás van az egyik oldalon, hogy a baloldal elárulta a nemzetét és ezért lett olyan a békeszerződés, amilyen. Ez egyszerűen azt kell, hogy mondjam rá, ez ostobaság. De ezeket a dolgokat nem minősíteni kell, mint ahogy én most tettem, hanem a tények alapján megbidatni. De mondhatok önnek egy másik dolgot is. Mert ugye ez is néhány nappal ezelőtt teli, teli volt a sajt, vagy legalábbis ennek a része, hogy 14 éve mondta el Ferenc az elhíresült összödi beszédét. Nem volt arról semmi normális vita, csak egyfajta vádaskodás, egyfajta gyűlölködés. Ilyen dolgoknak a földolgozása, megbeszélése, az erről való folyamatos beszéd nélkül, ebből az országból nem semmi, lehet semmi. Ez egy nagyon-nagyon jó a... példa, amit ön mondott, mert ha valaki némi késése de nagyon sokat próbált tenni annak érdekében, hogy nem is feltétlen az összedi beszéd, hanem mindaz, amit az összedi beszéd kiváltott, azt meg lehessen beszélni, az én voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy magánál Gyurcsány Ferencnél is nagyon sokáig kellett kopogtatni annak érdekében, hogy ezzel kapcsolatban elemző, nem és önkritikus, elemző mondatokat mondjon hozzátéve, hogy ez az elemzés, amely nem őt érintette, de ő váltotta ki e tekintetben, az elemzésben ő nem ment el még ma se addig a határig, ami egyébként neki a szó átvitt értelmében jól állna, mint politikusnak, mint hajdan volt miniszterelnöknek. Tehát amikor adósságokról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem kizárólag múltbéli adósságainkat nem beszéljük ki, hanem a közelmúlt adósságait se. Én Bence urral, az akkori országos rendőrsőkapitányjal hosszam tárgyaltam, hogy lehetne beszélgetni arról, hogy mindaz, ami a rendőrség tett, akkor, ahhoz ő hogy viszonyul, és már majdnem, a Gergényvel is már majdnem, de mégse jöttek létre ezek a beszélgetések, miközben azt éreztem, hogy ezek a beszélgetések, ezt inkább éreztem, tehát éreztem és gondoltam, hogy ezeket a dolgokat, amik akkor történtek, ezeket meg kell beszélni, nem önkritikát akartam, hogy gyakoroljanak, azt akartam, hogy beszélgessünk róla de pontosan ezt mondtam az előtt, hogy azért nem lehet magyaros ezekről a dolgokról legalábbis jelenleg beszélni, sem a kezelmódról, sem a múcsról. mert abban a pillanatban az ember mond egy mondatot, és abban a pillanatban az politikai célokra felhasználódik, hagy ki ilyen sebreges ember. Tehát addig, amíg a beszélgetéseknek az a célja, hogy a másikat ezeknek a mondatoknak a segítségével még inkább megbélyegezzen, még inkább Addig nem lesz semmi. Egy vitának, egy társadalmi vitának nem az a lényege, hogy a másikat még inkább megbélyegezzem. Egy társadalmi vitának az a lényege, hogy a társadalom meggyugást találjon. Hogy a társadalom megegyezzen akkor, hogy igen, történtek rossz dolgok, történtek igazságtalan dolgok, történtek. Nem tudom én még, de mégis ez, ami közös voltunk, és ezért mi viseljük a felelősséget. Ha ez nincs, ha ez a szándék nincs, akkor nincs, miről beszélni. Én azt tudom önnek mondani, hogy nem tud ez ből kimaradni, mint amit mondod, mert ez. Ön után megy, mint az ételszak. Ezt nem tudja kirekeszteni az ön, ön az életéből. És akkor nem, nem, nem erről beszélni, hanem arról beszélünk. Csak azt mondom, hogy miután nem tudja kirekeszteni, és hatörre? ez egy oda-vissza, ez egy kölcsön folyamat, ez, ez generálja, ez accelerál folyamatokat, egész egyszerűen abból adódóan, mert olyan dolog van jelen a közéletben, ami oda nem való és az irritáció, az előre meg nem határozott dolgokat vált ki az emberből, ahogy a bőr reagál egyébként arra, ahogy a bőrgyógyászok tudnák elmondani, hogy... Ugye a bőrgyógyászok azért is tárják nagyon sokszor szét a kardjukat, mert amit ön bőrgyógyászati, én vagy bárki más bőrgyógyászati leletként, vagy tünetként felmutat, annak az oka az egészen távoli lehet, amit nem mindig lehet kenőcsel kezelni, annak lehetnek lelki okai. Ezt eredményezi az irritáció. Természetesen. De ugyanakkor én mindig azt szeretem mondani, hogy mindig arra szoktam hivatkozni, ennek is mondtam már ezerszer, biztos az unalabit is vételgetem. De van egy sor olyan konfliktus Magyarországon, amelyik valamilyen formában, nyilván nem százszázalékosan és a formában, Európa más országaiban is előfordultak, és ott elrendeződtek. Nem kell elmagyaráznom, hogy mi történt Jó, el ig Igazabban csak érdei, ez az, az egész izé, ez az álljunk meg fél ötkor, ez is valami olyanná vált, hogy az ember a tévében látnak, akkor azt látná, hogy szét a karomat. És akkor most egy éles váltást teszek, bizisten. Legyük. Azt árulja már el nekem, az önkormányzatok a helyi iparüzési adókból származó bevetteléket nem köldhetik az önkormányzati hiva dolgozóinak bérére. Eddig köthették. Ezt tőlem kérdezik. Mármint az, hogy miért jó egy ilyen rendelet? Nem, nem, nem, hát nem, nem. Én kérdeztem valamit, várjon. Igen, arra a válaszom, hogy egy bizonyos mértékig lehetett, igen, bizonyos százalékig lehetett, igen. Most nem lehet. Ez, és ennek a százaléknak a mértékét ön tudja, vagy ezt egy önkormányzati dolgozó lehetett, tudja? Ezt a pénzügyi osztály vezetője tudja. Én nem tudom, hogy a százalékát, de nem is ez a lényeg, teljesen mindegy, hogy 10% 15 vagy 20. A dolognak a lényege az, hogy ezt eddig lehetett egy bizonyos mértékig csinálni. Most a jó Isten se tudja, hogy miért, már nem lehet ezt tovább csinálni. Tényleg a jó Isten se tudja? Nem, mert hát nyilván a jó Isten tudja, meg nyilván azok a minisztériumi tisztviselők is tudják, akik ezt kitalálták, törvénybe foglalták. Értelme ennek nincs, illetve az értelmét keresnénk, akkor az nem a gazdasági megfontolásokban, hanem a politikai megfontolásokban. Jó, de önkormányzat van, van kormánypárti szerint és szerint van ellenzéki. Ez az intézkedés, vagy ez a rendelet, vagy ez a törvény, ez fideszes önkormányzatokat is érinteni fog. Miért akarna a kormány rosszat az egyiknek és jót a másiknak, amikor ez az intézkedés nem arról szól, hogy az ellenzéki önkormányzatok nem költhetnek ki erre, hanem semmilyen önkormányzat nem köldhet erre. Hol van itt a logika? A logika nincs sehol, de meg kell, hogy mondjam, hogy a kormánynak az önkormányzatokkal kapcsolatos korábbi döntéseiben, az elmúlt heti, hetekben meghozott döntéseiben sincs logika. Nyilván abban Jó, csak a én, én azt mondja, mondja, hogy az önkormányzatok életét akarja nehezebbé tenni, és ebben pártlogikát lehet -e vélni, felfedezni. De hol van itt a pártlogika, amikor ez mindenkinek fáj? Én nem szeretném azt tudom, hogy pártlogika. Én azt mondom, hogy a kormányban, a kormányzati politikában van egy nagyon világosan felismerhető a tekintetben, hogy az önkormányzatoknak az elmúlt 15-20-30 évben kivívott jogait megcsorbítsa. Ez bizonyára ér, érinti a 12. jól ötött a pokolni polgármester úrnak az, az ügyeit is. Én ezt nem tudom, én nekem nem ezzel kell foglalkoznom, hogy a fideszes polgármestereket mennyibe érinti. Én általában beszélek arról, hogy az a politika nézze meg Ausztriában, mi történt, ugye Ausztria volt. Nem érdekel szükség, Ausztria, az én gondolataim megállnak a határon. Helyes, ha honnál van, De akkor helyes de akkor hegyes halomból át lehet látni Bécsit, és lehet látni, hogy az ottani kormány egy milliárd eurót kínál fel a tartományoknak arra, hogy hozzák magukat a válság. után Magyarországon pont az ellentétje történik. Azt ismeri a viccet, hogy hegyes halomtól el lehet látni Bécsbe, azt ismeri, hogy felül a, a, a rabbi, és azt mondja, hogy ég a szolnokon, hogy ég a Debreceni nagy templom? Nem, nem ismerem. És akkor az emberek elrohannak Debrecenbe, csak azt tapasztalják, hogy nem is ég a debreceni Nagytemplom és akkor visszamennek, de addig a rabbi már az, hogy csak a búher találják, és azt mondja, micsoda rabbi a te rabid e, bóher, amikor azt mondja, hogy ég a debreceni Nagytemplom és közben nem is ég, mert azt mondja a bóher, na nő, nem elég, hogy ellát Debrecenik, azért nem lehet hegy, és halomtól ellátni, ez egy Ez az, Azt az mondja meg nekem, hogy második menet, hogy csak a puskáimat, hogy ez hogyan van, hogy ugye ment, ment ugye a buli negyedben azért eléggé Nagyot váltottunk a beszélgetés első részéhez képest. Szóval, hogy a buli negyedben ment a terasz használattal kapcsolatos vita, hosszan beszéltünk erről a múlt héten, aztán egyszerre csak kiderült, hogy itt van valami jogértelmezési izé, és akkor ezügyben a kormányhivatalhoz kell fordulni, amelyel önnek közismerte nagyon jó a viszonya. Ez mi? E, ugye hát ez az, hogy nekem kitűnő munkatársaim vannak. Azt, hogy mondjam, hogy olyan kitűnő emberekkel de, de ért ez a megtiszteltetés, olyan kitűnő emberekkel dolgozhatok együtt, akik minden részletet ismernek, és akik minden részletnek az ismeretét tudatában vannak, plusz éppen azért, mert nekem rendkívül jó a biztonságom, ahogy is mondta a kormányhivatallal, nagyon óvatosak abban a tekintetben, hogy milyen rendeleteket vagy határozatokat hozunk. És ők voltak az egyedüliek hogy mondja ez a köznyelv, vagy a gyerekeim szokták mondani, kikukázták azt a 2011-es törvényt, amivel a kormánynak ez a díjjelengedési rendelete nincs összhangban, sőt, egymással élesen szembeállnak. És akkor azt mondták az én jogászaim, a drága polgármester úr, ebben az esetben nincs ö, olyan lehetőség, hogy te döntöd el, hogy ez legyen, vagy az legyen, portuljunk a kormányhivatalhoz, Hát, ha sikerül a kormányhivatalnak egy olyan mondatot mondania, ami egyértelmű, jogilag... Oké, okay, akkor két kérdésem van. Az egyik az, hogy most mi a helyzet a teraszokkal. Addig, amíg nem válaszol a kormányhivatal, addig exlexan, és mindenki azt csinál, amit akar? Nem, nem, nem, nem, hát nyilvánvalóan nem csinál mindenki azt. Ugye ez a dolog, amiről ön beszél, ez egyetlen vonatkozására utal ennek az egész problémának, nevezetesen arra, hogy a szeptember egyik terjedő időszakra a teraszok tulajdonosainak kell -e fizetni köztülethasználati díjat, vagy sem. Az összes töpi rendelkezés az érvényben van, tehát nincs ez lesz állapot, csak arról fog a kormányhivatal remélhetőleg egy érthető állásfoglalást adni, hogy itt egy moratóriumról van e szó, az a szeptember elsője után visszamenőleg is be kell lefizetni a díjat, vagy pedig egy végleges íjjelengedésről van szó. Ebben várjuk a kormányhivatalnak az ötegymondatát. X, Y, aki férfi, két e-mailt is írt, abból az egyiket idézem önnek, a másik az az volt, hogy öntől igazán megkérdezhetném, hogy mi a viszony a Trianonhoz, de ha nem veszi rossz néven, ettől eltekintenék. A másik viszont a Garai az ön? Ga Garai Igen. Garai tér az a hetedik kerület. Igen, szépen. jó. Május 23-án szombaton polgármester úr rendelete rendes káoszt tudott létrehozni a piaclátogatás péntek délután 4 órai változtatásában. Ebben volt-e logika? Hát én most nem tudom mi az a dél. Egy, egy, egy előírás volt a piacokkal kapcsolatban szombatra vonatkozólag, hogy a 65 év felettiek reggel 7 és 9 óra között látogathatják a piacot. Összes több hogy ez a délután 4 óra. Hát, hogyha XY, aki férfi, írt, itt van a telefonszáma, de én most... Nem kezdeni A Minden alkalommal meg kellett tőle kérdezni, hogy mire gondol, én ezt nem tudom értelmezni. És azért volt 7 és 9 között az időseknek, vagy az idősebbeknek a piaclátogatási sáv, hogy utána mások is el tudjanak menni a piacra, hiszen hogyha az eredeti 9-től 12-ig lett volna, akkor mindazok, akik nem tartoznak, de mindazok, akik 65 év alattiak, azoknak nagyon nehéz lett volna bejutni a piacra és beszerezni a hétvégére szükséges különböző Dolgokat. Ha Csé úr vonalban van a szóátvit értelmében és telefonál, akkor összehozom a polgármesterrel egyébként nem fog tudni ilyet tenni. Um, hogy közigazgatási bírságot kaphat, aki tiltott helyen sétáltott kutyát vagy más házi állatot, annak van aktualitása, vagy ez egy evergreen téma? Hát az egyrészt, hogy Evergüncsém, a másrészt, hogy tényleg ez egy olyan probléma, amivel így az elmúlt időszakban akkor, amikor itt a vírussal csatáztunk, kevesebb idő jutott. Ebben a kerületben tényleg nagyon sok e, kutyás van, ahogy ő szokták magukat nevezni. Nyilván erre kell valamiféle megoldás, kevés kutyafuttató van, rossz kutyafuktatók vannak, tehát sorolhatom az ezzel kapcsolatos problémákat, de ez az egyik olyan, terület, amivel hogyha egy kicsit fel tudunk lélegezni a járvány után, akkor sok más egyéb probléma mellett ezzel is foglalkozni kell igen. Végül abban segítsen nekem, bár a végül el mindig óvattal kell bánni, hogy ez mi az, hogy csak a közterületen lévő teraszokat ellenőrizzük, a nem közterületen lévő teraszok és a közterületen lévő teraszok ellenőrzések között alapvetően mi a különbség? Hát ugye. Itt most hosszasan tudnék beszélni arról, de, hogy milyen típusú teraszok vannak, de nagyon rövid leszek. Van magánterületi, fővárosi kezdő. Igen, ezt így Így, így Köszönöm. Egy pillanat, megkérdezem, hogy aki most telefonál, az C-ure egyedül. Ez az egy telefon lesz, amit megkísérlek. Ön C-úr? Ja, jó Na, tehát a, a délután négy óra az, hogy délután 4 kor lett kiadva a rendelet. Tehát még senki nem tudta a piacon, hogy majd ilyen lesz. Majd megérkeznek az idősek is 9 órakor, a fiatalok is 9 órakor, akik jobban tájékozottak voltak, és a biztonsági ők azt se tudták, hogy mit csináljanak. És teljes keveredés alakult ki a piacon. Hello. És mind mindegy olyan piacon, ahol ott van, ö, fönt a fő, Elvileg hallják egymást. Igen, igen, elvileg, sem ahol... nagyon rosszul hallom időként, de figyeljek nagyon. Na, tehát a földszinten ott egyéb más olyan bevásárlóhelyek helyek vannak, ahova ugyanúgy az eredeti 9-12-es látogatási ö, sávjel volt érvényben a 65 éves korbetöltöttek részére. Na, tehát, tehát egy végig gondolatlan, tehát egy normál piacra bevezethető lett volna ide az araira, volt ahol teljesen más természetű piac van, itt teljesen fölösleges volt, és eleve, húztat is okozott. most mondanom valamit. Nem tudtam, hogy a, hogy a telefonáló befejeztem, sem akarto. Azt hogy mondja, hogy bizonyos mértékig a telefonálónak igaza van. Tehát ezt mi magunk is észleltük. A garai téri piac tényleg egy másik típusú piac, mint mondjuk a klauzártér, vagy a leheltér, vagy nem tudom én, más ilyen ismertővárosi piacot. És nem is nagyon akarok mentégetőzni, mert még egyszer mondom, alapjaiban igaza van a betelefonálónak. Egyetlen dolgot szeretnék csak megemlíteni, az sem védekezésként, csak inkább magyarázatként. Ugye azért is lett ez ennyire későn kiérzetve, mert a fővárosban a fővárosi polgármesterekkel való, keleti polgármesterekkel való egyeztetésnek volt egy olyan szakasz, ahol azt szerettük volna, hogy egységesen mindenütt egyforma megoldás legyen. Ez a legutolsó pillanatban kártyúk esett, és aztán ebből lett ez az egyébként sajnálatos és lényegében Köszönöm, hogy telefonált a néző hallgató, de ha már ilyen feltáró vallomást tett, akkor mi nem sikerült megegyezni? Vagy mi benne? Ebben, ebben nem szeretne elmerülni. Nem teszek, teszek feltáróvalomást. Fel Csak óvatosan a szóval szavakkal, mert ha bár keveset aludtam, és voltam már ennél jó formában, ezért figyelni figyelek. Egyes és köszönöm a figyelmét. Ugye azt kell látni, mint számos más ilyen is, hogy az egyes kerületeknek eltérő érdekeit vannak, eltérő jellegük van, a piacok nem egyformák, a telefonáló nagyon világosan mondta, hogy mi a probléma az araitéri piacsal. Szóval nagyon nehéz egységes megoldásokat találni, és hát aztán van egy sor olyan dolog, amiben a következőben is ezzel fogunk szembesülni, hogy nem tudunk egységes megoldásokat találni. Nagyon szépen köszönöm, Köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten tovább Jó, fárasztam. Viszont hallásra önök Niedermüller Müller Pétert hallottak és Niedermüller Müller Péterrel való beszélgetés egyúttal termékmegjelenítés is volt, és jön egy másik termékmegjelenítés, amely termékmegjelenítés talán egy kicsit békésebb hangulatú beszélgetést fog eredményezni, bár ezt az ember előre sohasem állítsa, és egyébként sem kell minősíteni. Jól el vagyok egyedül, nem csak betelefonálni. Magammal elbeszélgetek itt. Jó reggelt. Lehet? Sohajtottam. Uh, Gyorgevics Benedek van a vonalban. Figyelj, én azt nem tudom véletlennek tekinteni és természetesen neked teljes szabadságot van a válasz mélységét, illetően az lehet gázló mélységű, vagy elérheti a a hajos bőrt, egy felnőtt embernél, tehát nem gyereknél, hogy azért, az nem lehet véletlen, hogy levélben fordult karácsonyhoz a Magyar Írószövetség a Liget Project kapcsán. Lehet projekt is. A Magyar Teátrumi Társaság nyílt levelet intézett karácsony Gergelyhez a Liget Project kapcsán. Bízik a Liget Project már engedélyezett tervei megvalósításában a Magyar Művészeti Akadémia. A nagycsaládosok a Liget Project befejezését kérik a fővárostól. Megkérdezhetem tőleid naivan, mint a Múriczka? Hogy ez micsoda? Ugye azt hiszem, hogy az előbb megénekelt szervezetek nem tettek más, mint eleget téve főpolgármester úr felkérésének, mi szerint véleményezzék a Válaszsliget építési szabályzatának módosítását, aminek tegnap éjfélkor járt le a határideje már, mint a partneri egyeztetésnek, ahol a magán és civil szervezetek, és mindenki, aki bármilyen szempontból érintetnek, érzi magát a Városliget építési szabályzatának folyamatban lévő módosításában kifejtheti a véleményét. Tehát, hogy ez egy teljesen hivatalos szakasz, és azt hiszem, hogy a, az előbbi szervezeteken túlmenően nagyon sok pró- és kontra vélemény érkezett, vagy érkezhetett a fővároshoz, de azt hiszem, hogy erről elsősorban a, a városházát kellene megkérdezni. Rendben van. Sokkal, menjünk ilyen... egy kicsit vissza. Ugye a vész módosításával kapcsolatban e, itt társadalmi egyeztetés kezdődött, mert különböző változtatásokkal úhajt előállni a főváros. De én arra rosszul emlékszem -e hogy a mi múltkori beszélgetésünk, vagy a múltkori beszélgetéseink, azok nem voltak olyan jellegűek, amelyek egyébként indokolnák ezeknek a leveleknek azt a tartalmát, amely egyébként a gyerekszínházzal, vagy a nemzeti galériával kapcsolatosak, hiszen arról volt szó, hogy amíg ezek a projektek, tehát ezek az épületek, engedéllyel bírnak, három plusz két év, minden esetre nem hetekről és hónapokról van szó, addig az a szabályzat, módosítás, ami egyébként bekövetkezhet akkor, amikor ezt a fővárosi közgyűlés elfogadja, az ezt nem érinti. Ugyanakkor ezek a levelek úgy beszélnek a ligetről, és abban is ezekről a részelemekről, mint hogyha egyébként minden ezen állna vagy bukna. Én eztre rosszul emlékszem. Nem emlékszel rosszul, ugyanakkor itt egy-két dolgot érdemesebben szétszállalni. Akkor most ahhoz, leviszem a hangsúlyt, és hosszan figyelek. Hogy teljesen tisztállásunk. Tehát a partneri egyeztetés az egy építési szabályzat módosításának, hogy ezt a múlt héten is megbeszéltük, egy közbenső része az egyetlen olyan fórum, ahol véleményt lehet nyilvánítani. Én azt hiszem, hogy az egy természetes dolog, hogyha bármilyen olyan érdekcsoport, aki valami miatt úgy érzi, hogy a Városliget az ővé vagy az ővé is, és ezt a jogot ne vitassuk el senkitől, véleményt kívánt formálni a liget ügyében, akkor ez az az idő pillanat, amikor ezt meg tudja tenni. Szerintem az is egy nagyon fontos kitétel, hogy ezeknek az érdekcsoportoknak, lehet ők akárkik, nem kell feltétlenül az építési törvény vonatkozó passzusainak idézetét megtennie, nem kell feltétlenül az összes egyes konkrét rendelkezést, ami a közművek és a zónák távolságát határozza meg egyesével elmondani, hanem az a feladatuk, hogy elmondják, hogy ők miként látják a liget sorsát. Teljesen természetes, hogy egy ilyen érzelmileg túlfűtött kérdésben lesznek olyanok, akik mindezt egy magasabb perspektívából teszik meg, és lesznek olyanok, akik pedig egészen részlet kérdésekbe fognak belemenni. Mint ahogy nekem az is teljesen egyértelmű, hogy egy teátrumi társaság nyilván elsősorban a Városligeti Színházzal kívánt foglalkozni ebben az ügyben, de nem elvitatva azt, hogyha valakinek mondjuk a egykori petőfi csarnokhoz kötődik bármilyen emléke vagy élménye, akkor ő a petőfi csarnokról fog írni ebben az ügyben. Itt ami nagyon fontos, két dolgot érdemes szétválasztani, és ez a tisztállátásnak az alapja. Az, hogy milyen vélemények érkeznek be, és hogy a főváros ezeket a véleményeket egyébként figyelembe veszi a Városlöget építési szabályzatának módosításában, ez egy nettó politikai döntés eredményeként fog megszületni. A főváros az ő végtelen bölcsességében megteheti azt is, hogy egyetlen egy véleményt sem épít be, a Városliget építési szabályzatának módosításában, mert azt mondja, hogy ezek a vélemények, amik beérkeztek, teljesen mindegy, hogy Hajdussámsomból, Peresztegről, szervezettől, Budapestről vagy Magánszemélytől érkeztek, meg azt is megteheti, hogy az összeset beépíti, és ez alapján módosítja a Városliget építési szabályzatát. Nincsenek illúzióim a tekintetben, hogy a főváros alakuló közgyűlésének, politikai deklarációját követően egyértelmű cél, hogy elsősorban a galéria, az innovációháza és a városligeti színház építési helye ezt törlésre kerüljön. Ez egy szimbolikus Igen, jelentőségű, erről beszéltünk is múltkor. jelentőségű ügy. Ettől függetlenül egyébként ezeknek az intézményeknek az építhetősége by the way megmarad, de ez ugye ez, ezt szálasztuk szét múlt héten egy bonyolult jogi kérdésként. Ezt rajtad kívül bárki más érti, én azt hiszem, hogy azért akik érdekeltek ebben, ők, ők feltétlenül értik itt, de a legfontosabb. A óvattal hogy... kell, hogy bánjál. Mert ami ugye a saláta törvényben, az építési törvényel kapcsolatos, változtatási tilalommal volt kapcsolatos, azt se értették. Tehát ott változatlan arról volt szó, hogy ami abban van, az arról szól, hogy ezeket az épületeket megépítik. És ezt olyan emberek mondták, akik egyébként, elvileg tudniuk kellett, hogy itt nem erről van szó, de váltig ezt mondták, és én amikor tévé vagy rádió előtt ültem, akkor azon gond hogy ha ők tudják rosszul, akkor miért mondják, ha pedig én tudom rosszul, akkor te miért nem javítasz ki, nem most javítasz ki. Ugye az a helyzet, hogy a Városliget ügyénél azt hiszem, bár nyilván én egy béka perspektívából nézem ezt, kevés átpolitizáltabb kérdés van legalábbis a jog, jog marad főváros kormány viszonyrendszerébe, és én itt hétről hétre igyekszem megtenni, az érzelmeknek és a tények a világának a szétszáll bár Ugye a filozófia történet az Ájn és Zollán világát markánsan elkülöníti, de itt ebben az esetben ez jó, én tisztában vagyok abban, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor annak idején kalocsán a homokot söpörtük, és aztán a szél visszahordta. De hát legalább akkor arra a rövid időre, amíg nem fúj a szél, addig olyan, hogy nincs ott homok, ahol nem kell, hogy homok legyen. Szerintem egy nagyon fontos kérdést érdemes tisztázni, és nem, tényleg nem akarom megkerülni a, a lényegét annak, amiről ezek a cikkek, és amiről a te felvetésed is szól ebben az ügyben. Ugye itt van egy nettó szakmai kérdés, amit jogilag a múlt héten is bonszolgattunk. Lehet-e, mit lehet-e, mit lehet letörölni egy építési szabályzatról, és ez hova fog kifutni erről személyesen nekem is, nyilván mindenki másnak is van egy prognózisa előfogálni, az a helyzet, hogy egyszer csak 2021. december e másodikát írunk, mondtam egy lottószámot, lesz egy olyan építési szabályzatunk, amin nem szerepel a galéria, az Innovációháza és a Városligeti Színház. És lesz, egy, lesz három végrehajtható építési engedélyünk, ami adott helyzetben a kormány számára, ha ez a szándék megvan, biztosítja a lehetőséget, mm -hmm. hogy ezeket felépítse. Ez egy exlex helyzet, mm -hmm. innentől kezdve a döntés, hogy ezek ténylegesen épülnek vagy nem épülnek, az nem szakmai, hanem politikai mm -hmm. térben fog megszületni. De most itt a társadalmi párbeszédnek ezen a pontján én egy egész más dolgot is kihallok ezekből a cikkekből, amiket te az előbb idéztél. És ez pedig az, hogy valami miatt a... És most próbálok nagyon szakmai maradni, de mégis egy kicsit azért közelebb kell fordulnom a szallakorláthoz, mint szoktam ebben a kérdésben. Tehát az a helyzet, hogy, hogy természetes, hogy a, a, a városvezetés aként éli meg, hogy a civil tér az kizárólag az ővé lehet, és a civilek nyilván azt a, az álláspontot támogatják, amit ők támogatnak. És innentől kezdve azért az egy, én megértem, hogy abban van némi mondjuk legalábbis érdekesség abból a székből nézve, hogy itt vannak eltérő vélemények is. Vannak, akik nem úgy gondolják, mint ahogy az a ligetvédők fórumain elhangzik, és amit aztán utána a főtájépítés a saját Facebook oldalára kitesz, és amit utána a 444 meg a, meg a HVG egymással versenyház, hogy ki tudja gyorsabban öm, valami hangzatos klikkel és barát címmel a saját öm, oldalukra kitenni. Tehát, hogy van ettől eltérő vélemény is. Nekem a közvéleménykutatások, amiket mi csináltunk, és én állítom, nyilván ezzel is van, aki vitatkozik, hogy ezek nem manipulált közvéleménykutatások, 70% fölötti, sőt, országos mintán 80%-os azonosulás volt azzal, hogy a Liget projektet úgy képzelik el, ahogy mi ezt évek óta mondjuk, galériástól, innovációházástól, és városlegeti színházastól. Ez is valid vélemény. Én tudom, hogy azoknak a véleményformálóknak, akik a naponta öntik az internet sötétebb és kevésbé sötétebb bugyraiba a saját véleményüket, ez fáj, de ez is egy valid vélemény. Ezzel együtt kell élni, pontosan ugyanúgy, mint ahogy nekem is együtt kell élnem azzal a dologgal, hogy van, aki nem szeretne a Petőfi csarnok helyén galériát és innovációházát látni. Ez egy nehéz kérdés, de ezt mindenkinek saját magával, igény szerint egyébként a szakemberével kell feldolgoznia, de nem ö, lehet kijelenteni, hogy csak ez vagy csak az a civil ö, vélemény, és csak ez vagy csak az a helyes ö, időpont. Most egy sűrűködési pont van ebbe, hiszen maga a főpolgármester, maga a főváros hívta föl társadalmi egyeztetésre jogszabály szerint egyébként kötelező módon a különböző szervezeteket, Kedves emberek, kedves szervezetek, okay. mondjátok el, mit gondoltok? Szerintem ez, abban a formában, ahogy te ezt megfogalmazta, semmilyen más műsorban nem fog elhangozni, hanem arról lesz majd szó, hogy a kormány fel akarja építeni a, az inkriminált épületeket, mint hogy eddig is ez hangzott el, és a műsorvezetők zöme nem javítja ki a hallgatókat és a nézőket. Ez van. De azt kérdezem tőled, hogy leszámítva ezeket az épületeket, mi olyat állapíthat majd meg az elfogadandó városligeti építési szabályzat, amely én megpróbáltam elolvasni, de hát annak a szövege az nem egy hétköznapi műsorvezető számára való, tehát Prészlet egyszerűbb lenne megenni több kilós mennyiségben, mint azt elolvasni. Tehát van-e abban olyan, hogyha elfogadják, ami érdemben fogja befolyásolni a városliget ZRT városligettel kapcsolatos tevékenységét, mert nem olyan de, jogi deklarációk állnak majd egymással szembe, mint amit te egyébként az előbb érzékeltettél. Vannak ilyen pontok, igen, tehát eh, számos apró eh, helyen módosításra kerül az építési szabályzat, olyan, aminek mögött Ekkor ekkora politikai turbulencia. Például a főváros az építési szabályzatban szeretné szabályozni azt, hogy innentől kezdve évek szinten három darab nagy lehet tartani a Városligetben. Én ezzel emberileg, szakmailag és művészileg is vitatkoznék, mert... De ezt kötni fog? Tessék? kötni fog? elméletileg kötnie kellene elnézést, bár... nem tudom mi az az elméletileg engem csak a gyakorlatilag érdekel az én jogértelmezésemben egy építési szabályzatnak alapvetően az építési jogosultságokat kell <hül> szabályoznia hogy ott hány és milyen típusú rendezvényt rendeznek ez szerintem nem. Egy építési és építési már, szabály... jett, akkor ez, ez újabb, újabb... Uh, sose lesz végül. Nem egy építési szabályzati kérdés, tehát uh, nyilván ebben egészen soft és egészen hátrányos. Tehát akkor elkezdődik majd a vita egyébként arról, hogy a városlegeti építési szabályzat egyáltalán ilyennel foglalkozhat-e. Pontosan ezt jól Aha. látod, ezt nyilván lehet egészen szoft módon, egymással, vitatkozva a sajtóval... Elnézést, a mostani Városligeti építési szabályzat szabályozza ezt, vagy ez egy új jelem? A mostani Városligeti építési szabályzat is említést tesz erről a dologról. A hitelességhez hozzátartozik, hogy én ennek az elfogadásánál szintén ágáltam ez ellen, mert már akkor is azt mondtam, hogy ez nem azért. Jó, hát az, az, az erősíti van. akkor azért annak a lehetőségét, tehát hogyha ez mostanály de, megvolt, akkor kitaposató esvénynek tűnik. Ott ennyire, ennyire nem korlátott. Eddig mit mondott a, a szabály? Ezt, ezt a mozgást. Eddig azt mondta, hogy megfelelő regenerációs időt kell biztosítani a zöld felületeknek, abban az esetben, hogyha ezek a rendezvények a zöld felületen vannak, Eh, arra, hogy eh, ott újból eh, mondjuk fű tudjon, fű tudjon nőni. Most három mondta? Eh, most, most egyelőre ebben a tervezetben három szerepel. Én még nem tudom, hogy a gyereknapot, eh, a rozáliát, a maratonnak a rajtját, eh, a rendőrnapot, vagy a tűzoltónapot kell innentől kezdve sajnálkozva visszautasítani, amik Történelmileg elég régóta a ligethez, euh, ligethez tartoznak, nyilván ez majd előbb vagy utóbb ki fog derülni, meg én zárójára bejegyzem meg, hogy még azt se pontosan látom, hogy mi annak a szankciója, ha ennek ellenére innentől kezdve én mondjuk nem három, hanem három egész egytized rendezvényt euh, engedek be a Városligetbe, azt se teljesen tisztán látom még, hogy ebben az esetben mi az, ami egyáltalán rendezvénynek minősül, de most csak kérted, hogy emeljék ki egyet. Nem, például tökéletes például. például. Ez például egy ilyen típusú kérdés. De ilyen típusú kérdés, hogy azért építési kérdést is szabályozunk, hogy innentől kezdve ők például úgy képzelik, hogy az egykori sörsátor helyén, ahol a tájépítés tervek alapján szintén egy sörkert nevezetű Egyébként maximálisan eh, 115 négyzetméter alapterületű eh, kereskedelmi egység, tehát ahol csört, bort és kávét lehetne kapni, ez ugye eh, aki nem tudja, ez nagyjából az M3-as eh, bevezetőjétől kezdve, hogy először az ember a Kóskáról sétányon, még a Vajdahunyadvára vára előtt uh -huh. balkész felől volt megtalálható itt a Petőfi csarnok és vidéke eh, környékén. Ezt a, a vendéglátó helyet egy per egybe törölni javasolják, ugyanis nyilván ez is egy politikai deklaráció, hogy itt egy ilyen buli negyed narratívába megpróbálják belehajtani a Városligetet, és akkor ez ellen... Oké, okay. és ez a törlés, a... ez akár érvényes is lehet, mert egyébként annak a helyén új épületnek, vagy új izének építési engedélye nincs? Ebben a másodpercben nincs, tehát hogyha a Városliget építési szabályzatáig új építési szabályzat elfogadásáig nincs ott végrehajtható építési engedélyen rendelkező. Magyarul, ez közben akkor... felhívás keringő, hogy ott valaki egyébként akarja létesíteni akármit? Erre most ebben a másodpercben nem tudnék válaszolni, de valóban, valóban ez a helyzet. De van ennél sokkal-sokkal több mészakmai kérdés is, tehát hogy innentől kezdve mondjuk minden egyes még talajszondák elhelyezését azt mondja, hogy csak építési helyen lehetséges. Eddig ugye ez nem így volt, de ez speciál, most rövid távon nem érint kivitelezést, ez akkor lenne érdekes, ha mondjuk egy galéria vagy egy innovációháza mégiscsak épülne valamilyen úton-módon. De ide tartozik az is, hogy innentől kezdve minden intézménynek a hűtését, fűtését, azt, azt főtávval kell megoldani jogértelmezésemben ez önmagában már a közbeszerzési törvényel is ellentétes, hogyha... Jó, el... kétálj meg egy pillanatra. Milyen mértékű egyeztetés, vagy van-e bármilyen párbeszéd jelenleg fővárosi önkormányzat és Városliget ZRT között? Nincs. Az a helyzet, hogy, hogy már az egyeztetés módjában sem tudnak a felek teljesen megállapodni, én személyesen is többször jeleztem a részvételiségért felelős főpolgármester helyettesnek, főépítész úrnak és főtájépítész úrnak is levélben, hiszen őket jelölte ki főpolgármester úr arra, hogy az egyeztetéseket lefolytassa, hogy szerintem kétoldalú egyeztetésekre szükség van, és ezekben az egyeztetésekben mi állunk természetesen rendelkezésre, amire azt kell, hogy mondjam hogy minden egyes alkalommal, a részvételiségért felelős főpogállást helyettes úr részéről korrekt válasz érkezett, és ő mind kétszer is deklarálta, hogy ő áll elébe az egyeztetéseknek. Egyetlen dolog, ők egészen biztosan nem akar két oldalú egyeztetést folytatni. Ő ragaszkodik hozzá, hogy ezen a, a hatodik kerület, a hetedik kerület, a tizennegyedik kerület is részt vegyen, valamint a, a civilek szószólójaként. Ö, egy ö, olyan ügyvéd, aki a civileknek az álláspontját képviseli. Az, hogy te ezt nem pártolod, bár még ilyet nem mondtál, amögött az van, hogy az eddigi kísérletek, amikor ilyen volt, azok mind kudarcot vallottak? Ö, És politikai a... deklarációk hangzottak el, amelyből a Városliget zeti eddig igyekezett legalábbis ebben a formában kimaradni? Én ezt jól érzékelem? Ugye az a helyzet, hogy ez pontosan így van. Tehát én továbbra is töretlenül hiszek abba, hogy ennek az egész kérdésnek van egy szakmai léherei. Jó, de ha van, akkor azt áruld el, ha elfogadják majd ezt az izét, ezt a vészt. Ott akkor aztán elkezdődik majd a pereskedés, vagy elkezdődik majd a fővárosi önkormányzat embereivel való dulakodás, vagy mi a frászkunyhó lesz azt követően? amikor olyan dolgokban lesz majd ellentét, mint amit te itt most érzékeltettél, és ki tudja, hogy még hány egyéb dologban is. Mit valószínűsít ez a jövőt illetően? A... Nyilván vannak forgatókönyvek az én fejemben is arról, hogy milyen jövőt tetszik előre, és nyilván lesznek nehéz kérdések az elkövetkező időszakban is. Én még mindig bizakodó vagyok a tekintetben, hogyha itt van egy állami szereplő, aki lehet minket szeretni, meg nem szeretni. De nem hiszem, hogy pontosan ugyanolyan szereplői vagyunk a liget fejlesztésének, mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, vagy az Írószövetség, vagy akár a ligetvédők, vagy akár a hatodik, vagy a hetedik kerület. Hiszen mi vagyunk azok, akik kormányrendelet alapján és kormányhatározatok alapján Tíz éves időtávban gyakorlatilag egy milliárd euró közpénzt fordítunk egy osztatlan közös tulajdonban, főváros, magyar állam és zugló osztatlan közös tulajdonában lévő közpark, és közparkban már korábban is megtalálható és újonnan létrejövő kulturális intézmények fejlesztésére. Ezt sem a... A civil szervezetek sem, az erről véleményt alkotók nem mondhatják el magukról. Én nem gondolom, hogy itt valamiféle primus inter párész helyzet van, de amikor én a fővárossal akarok egyeztetni, akkor én sem Nagykanizsát, Zalaszentgrótot vagy peresteget hívom el, pedig meggyőződésem, hogy az ottani közgyűlések is képviselnek olyan embereket, akiknek van véleményük a, a városligetről, és van véleményük arról, hogy a nemzet fővárosának, legjelentősebb közparkja hogyan nézzen ki, hanem azt mondom, hogy azzal a stakeholderrel szeretnék egyeztetni, akinek per ma jogszabályi lehetősége van az építési szabályzat meghatározásáról. Nem akarom széttrollkodni, nem akarok ide hívni, ö, olyanokat, akik a békemenet elsősoraiban vonulnak, nem szeretnék ide hívni olyanokat, akik a kormány melletti vagy kormány elleni tüntetéseken vesznek részt, és nem kívánok ide más kérdést ö, ö, keverni, konzervatív úriember vagyok, tehát én, hogyha uh, hű, hűtő és fűtő vezetékekről egyeztetek, akkor Maxima kalkula azokat a kollégáimat szeretem elhívni, akik felgyűrt ingújjal hűtő és fűtő berendezéseknek a beszereléséről és ezeknek a közműhálózatba történő beillesztéséről tudnak szakmai véleményt adni, és közvetlen a Városzikliget ZRT munkatársai. Tehát uh, én szerintem ez egy fontos dolog lenne, hogy ez az egyeztetés létrejöjjön, ha ettől függetlenül egy politikai platformot szeretnénk ebből csinálni, akkor ez egy másik kérdés, csak ne keverjük össze a Városlegi Tépítési Szabályzatával. Rossz hírem van, egyrészt üdvözöllek a klubban, de annak idején, amikor létrejött a médiatörvény, akkor mi ott a Magyar Rádióban ugye én nem szoktam királyi többesbe beszélni, de mi, akik ott dolgoztunk, egyszer csak szembe kerültünk azzal, hogy a kuratúriumban és a legkülönböző volt nagy kuratúrium, kis kuratúrium, de ezek mind meg tudták határozni a Magyar Rádió hétköznapi életét. Ott a katolikus nőegylettől kezdve a színanát, ellen küzdők voltak beválogatva, hogy milyen alapon ezt valami jogszabály biztosította, minden esetre valahogy kiderült, hogy a szénán is vannak liberálisok, és vannak konzervatívok, a katolikus nő Edgertnél ott viszonylag kevés volt a liberális, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ő véleményük, miközben a rádiózáshoz tízes skálán egyesre se értettek, de mindenkinek konkrét elképzelése volt a magyar rádiózást illetően, tehát csak őszintén tudom neked János, kívánni, nekedettem. hogy én akkor megértem, abból neked ne jusson semmisek. Én János, kívánom. Az a helyzet, hogy engedd meg azt az arisztokratikus távolságtartást ebben a dologban. Hogy, hogy én ezt már átértem. Én ott voltam azon a 18 darab, amin részben te is, Liget Park fórumon, Jó, amikor persze. mondjuk a, a Városliget Facebook oldalát szerkesztő, és egyébként ezen tevékenységéget a Városliget ZRT-től pénzt is felvevő Ligetfalvi György és barátai, szintén részt vettek ezen az egyeztetésen. És ott voltak olyan szereplők, voltak olyanok is, akik kivonultak erről a történetről. Én ezt abszolút megértem, de voltak, akik ott voltak. Voltak, akik előadásokat tartottak, és pontosan ezt a munkát, amiről te most beszélsz, hogy mit gondol a nőegylet a Liget Parkjának a fejlesztéséről, és mit gondol erről a kérdésről sok száz civil szervezet, azt végigcsináltuk, és volt, amikor parázsviták övették ezt a megbeszélést, és volt, amikor egyszerűen meghallgattuk azokat az előadásokat, amit mondjuk a ö, Városliget ö, Facebook oldalnak a szerzője tartott ott. Számtalan ilyen egyeztetésen vagyunk túl, ahol mindenki elmondhatta, és azt én magam is elmondtam, hogy innen több száz észrevétel érkezett, és a több száz észrevétel több mint 90%-a a tájépítészeti tervekbe, Beépítésre került. Tehát nem arról van szó, hogy én itten megpróbálnám megkerülni ezt a feladatot, ez hozzá tartozik ehhez a dologhoz. De ez a feladat már elvégződött. Azt értem, hogy most a főváros ezt egy új narratívába próbálja helyezni, és értem, hogy vannak, akik szó szóval szeretnének szállni erre a vonatra, és szeretnének ebbe hangsúlyosan álláspontokat ütköztetni de akkor együtt kell élni azzal, hogy ennek a vonatnak vannak más kocsijai is, és abban a más kocsikban esetleg az övéktől eltérő álláspontok is megfogalmazódnak, pont. Hát az a ligetben benne van mindaz a szépség, ami az életbe kell. Néha egy kicsivel több is a kelleténél, de nyilvánvaló, hogy ez egy szubjektív megjegyzés volt. Jó idegeket, fizikai állapotot, és de ezt az összes félnek mondom, hogy hát milyen kompromisszumot lehet majd kötni, arról hétről hétre beszámolunk. Most éppen itt tartunk. Így van. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Igen. Ja. az elköszönésben mindig benne van az egész beszélgetés, ezt már egyszer ajánlottam önöknek, hogy figyeljenek oda, hogy a riportalanyok, vagy a műsorvezetők hogy köszönnek el, mert az nagyon-nagyon sokat elárul. György is Benedeket hallották, a Városlégyet ZRT vezérigazgatóját, és ennek termékmegjelentést hallottak. Terveztem mindenféléket felolvasni, semmit se fogok felolvasni. Zene fog szólni a telefonának, telefonának. 061-877-0877. Tesek. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. A helyzet az, hogy mindig mire oda jutok, hogy a telefontos ez az ellenfél, addigra nem elfájtom. Milyen ellenfél? Fél. De hát, Nem volt jó vicc. Én nem vagyok ellenfél. Se önnek, se bárki másnak. Jó? Aki ebben, ennek lát engem, az ne hívjon. Hívjon ki boxolni. Aztán majd, nem tudom, leveszem a szemüvegemet és eldöntöm, hogy akarok-e boxolni, egyáltalán látom a másikat, eddig viszonylag keveset boxoltam. És ez nem vicc. Én nem bekerül elfér. Jó legyet. Jó legyet kívánok. Elnézést, kérek, hogy előtt... oké. Jó. Akkor legyenki egy... Igen. És tudom, hogy vizetérni ahhoz a ponthoz, amikor arról volt szó, hogy ki is a magyar, és ha bárbeszédben részvevő, hogy uh, hát megpróbálta kizárni azokat, akik szerintem nem, nem magyarok. Uh, én uh, magyarnak tartom magamat, és uh, az egyik uh, hát, tényezője ennek az, hogy mindig is büszke voltam erre az országra. Uh, akkor, amikor uh, frissen diplomával a zsebemben itt maradtam 56 után, akkor még nem ismertem sütőanrásnak azt az egy mondatát, amit most szeretnék idézni, és amely azt mondja, hogy az ember nyilván nem azért magyar, mert másnak nem érdemes lenni, hanem azért, mert történetesen annak született, így hát vállalja sorsát is. Na most ez nem tökéletes definíciója annak, hogy ki a magyar, de annak igen, hogy ki nem magyar. Hogy nem hinném, ki... hogy a sütőféle szöveg alkalmas lenne arra, hogy elmondjuk, hogy ki nem magyar. Sütő elmondta, hogy kitart magyarnak, sütő arról ebben a szövegben nem beszél, hogy ki nem magyar. Önnek majdnem sikerült felzárkozni amellé, mellé, akivel egyébként vitatkozni akart. Itt hívom fel a szíves figyelmét, hogy harmadszor ne próbálkozzon. Egyetem ne akarják definiálni azt, hogy ki magyar jó, de tegyenek rá bátortalan kísérletet, és utána ne hívjanak föl. Jó reggat. Jó reggel, kívánok! Lenne egy Javaslatom, észrevételem. Ön olyan, mint egy pszichológus. Nagyon jók a kérdései. Elképzeltem egy olyan beszélgetést, ahol Navracsics Tibor ülne az egyik oldalon. A másik oldalon, hát nem igazán tudok elképzelni még egy olyan embert, aki az ő mércéjét megütné, de ön talán igen, Meghívná ezt a két embert. Nem, ki lenne a másik? Hát, nem tudni. apan gondolkodom. Beszélek, inkább arról beszélnék. Vegünk egy házasságot, ami önként. nagyon bonyolultak lenni, jó? Jó reggelt! Jó reggelt! Ha legközelebb beszél a Gyorgyevics úrral, legyen szépen, és kérdezem már meg tőle, hogy a Széchenyi fürdővel szemben a cirkusz mellett volt egy régen egy kocsma, aminek alapjában egy nagyon szép ö, épülete van, és azt olyan hormótlan módon még a ö, rendszerváltás környékén beépítették ö, elképesztően rondán. És most egy éve kivar ráírva, hogy itt hamarosan kakaó jó, De, hogy, de hogy akkor abból mi jó, lesz és jó, mikor? Jó, jó, jó. Meg még egy kérdésem lenne Igen. hozzá, hogyha lehet. Volt régen a Tópartján a, tó a városléget be egy, azt hiszem, csendőrháznak nevezett épület, amivel hosszú éveken keresztül pereskedtek, mert valami annyi igen. jobban igen. lakhatott benne valami család. De ezt egyszer csak kirakták, és most nyílt valami kocsma. Hogy annak ott mi az értelme, vagy miért? miért de, az ha az megteszi, a... megéri egy foka, azért leszünk jobbak, mert az ö, meg lesz nekem, mint Boga zsebkendő, Mendöröpont, Gmail.com, de megpróbál megjegyezni. Körülbelül 100-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják, majd az ország összes harangját sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz.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 Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az alsórajnai magyar köztársasággal. Ez utóbbit akkor se magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elégtelen annyit mondani, hogy a magyar szó, potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni farciául például annyit tesz majd magamat jól leszopni. Spanyolul utcán pénzt találni érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban könnyedén hajolgatok, amióta kínzó denékzsábából kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, az isteni nőhöz, akit ott látsz, most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikesike lesz hét civilizált nyelven, norvégul, görögül, polgárul, basz nyelven, stb. azt jelenti majd ropogós, sültet eszem, ezzel eszik, idei uborkasalátával, miközben jehudi menuhin, a csak egy kislányt hozza a fülembe továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettől azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, és az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mind minden más hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba, mintha régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrazdában tehát a fagylatos púlc fölött ez lesz kírva eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár éve. ki kell bírni. Hát ez az én trianoni megemlékezésem. Szerintem fél ötre nekem már nem maradt dolgom. Úhaj, sohaj, panasz! 061-877-0877 Nem csodálom. Hirtel elapadtak a telefonok. Ez már nem lehet mit hozzátenni. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Magának is. Ö, már egyszer egyszer beszéltünk már épp a, az ATV átalakulásról. Az se volt túlságosan nyümölcsöző? Nem, de most sem. A... Tud gyorsabban beszélni? Én tudok, gyorsabban, persze. Próbálja meg. Jó, nem volt semmi gond, csak uh, ugye... Az, hogy nem volt semmi gond, azt ő mondja. Én azt gondolom, hogy van gond, tehát vagy gyorsabban beszél, vagy beszélhet lassan, de csak magában. Van gondom, akkor lehallgítom a tévét, mert akkor uh, ugye nem vagyunk szinkronban. Jó, tehát akkor... Én szinkronban vagyok más, magammal. Jó, csak a, a, én a tévével nem voltam szinkronban. Most csak megint csak ugye arra tértem vissza megint, amit a múltkor is mondtam, hogy... És én nem akarok senkit megbántani, de én az ATV-t minden reggel az az este, hogy azt nézem. De nem, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, mert hogy ahogy... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Főalla úr! Hocsasson, meg, kikapcsoltam a tévét. Azt szeretném tudni, hogy ez a sok buta ember csak trianonnal foglalkoznak. Nem, ez a sok buta ember, ez mindig itt van. Nem csak akkor, amikor trianonnal foglalkoznak. Ez a sok buta ember, ez mi vagyunk. Azért majd tegyék el emlékei közé ez való ezt a mai műsort. Plusz a becsülés Tessék. További jobb el kívánok. Uh -huh. Majd az. Jó regött! Háló jó regget kidánok! Güregat! Háló jó regged kidánok! Én is ezt mondtam. É, én azt nem tudom, hogy ez a sok.. Ember, miért szórakozik, és miért ő rá a vonalra, ha nincs mondani. Azért, mert adat ő... ők önre gondolják, hogy jön egy ostoba ember. Jó reggelt kívánok! Halló, halló. Én is azt mondom, bár halóval nem köszönünk, igen. Jó, jó reggelt, kívánok elnézést, röldet. kérek, nem hallottam az első szót. Én fiúiskolába iskolába jártam, ezért nézze nekem. Nagyon-nagyon igaz volt ez a hosszú idézet, amit felolvasott. Azt szeretném mondani, hogy a szín magyar, eszik, kiszik és baszik. Bocsánatot kérek, korhatáros a műsor. Köszönöm. Ezért telefonat? Uh -huh. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy attilla vagyok Újpestről, és annyit szeretnék hozzátenni, hogy ilyen megemlékezése kapcsán van pozitív példa is. És itt ki kell emeljem város önkormányzatát, ahol közösen avat például székely -Kaput, Varjú László mondékának, ha jól tudom, a elnöke, és mondjuk Zsigmond Barnapár, a Fidesznek a, az országgyűlési képviselője, tehát ilyen is létezik, és ez lenne a helyes ilyen kérdéshez. köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Haló? Jó reggelt, mondtam. Jó reggelt kívánok, farkas Mária vagyok, és én már telefonáltam egyszer ilyenkor, mikor a mi környékünkön kelemföldön már nem lehet a televíziót látni. Nekem erre például a trianonal kapcsolatban mindig az a gondolat jut eszembe, mert minden évben azért ez szóba kerül, hogy Mikkelsdorf hallani nem akar róla. Nekem ott élnek ismerőseim, letagadják, hogy valaha gyökereik magyarok voltak, és nem érdekli őket, és Isten ments, hogy ők a régi nagy Magyarországhoz tartozzanak. Mindig csak Erdélyt, Ukrajnát, meg a szerterületeket siratja az ország. Mi kezdős nem akarja? Ahol itt vagy, hát így minden jó van. hol ez a láng, hol csak nem pont így. 6 szóval lesz 9 óra 0618770877. Óhaj, sóhaj, panasz? Nagyon érdekes, hogy miközben már nincs mindenki home ban de változatlanul a tévé és a rádió műsor lefedése az, amikor önök aktívak, és utána egyszer csak már az interneten követve, vagy azon bicepúca frekvencián követve, ami ennek a rádiónak van, már közel se hozzák azt a formájuk a szójóra szértelmében, amit egyébként... mesélik, hogy mit éltek meg a mai műsor hallottán 7 óra 10-től egészen mostanáig? 061-877, 0877, attól, hogy azért gondolom kevesen vannak olyanok, akik az elmúlt 50, 105 percet velem töltötték, költötték. Velem költötték. 061 0877, ha belejönnek, akkor néhány perccel, 9 óra után is tudnak marasztalni, ha nem, akkor 9 úr, akkor illa bele nádakerek. Hogy el tudják egy, képzelni, tehát egyrészt, hogy milyen volt ezt végighallgatni, másrészt el tudják-e képzelni, hogy milyen ezt itt, a stúdióban átélni. De a süket fülekre találtam a kérdésemmel, akkor Megértem, hogyha nem kényszer. 061877-0877, ma a 2020. június 4-én csütörtökön. Először jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogy mit értünk meg? Hát azt mondják ugye, hogy úgy szólt az eredeti penzum, hogy akinek nem fáci, az nem magyar. Na de én ezt, persze ez igazságtalan volt, de például akinek nem fáj az, hogy ez a szörnyű esélyegyenlőtlenség, amit szabolcsi gyerekek mostanában átértek, hogy nem tudtak rendesen, de nem csak mostanában, hanem egyáltalán és az, az nem fáj, tehát az magyar, akinek ez nem fáj, tehát az a kettő hol találkozik össze, tehát engem csak ez, ez, ez nem tudom érteni, jó reggelt! Azt árulják el nekem, hogy hol lakik a harmónia mostanában. Na, hogy hol lakik a diszharmónia, azt meg tudom mondani itt. De hol lakik a harmónia? Mi az irányító címe? Hova kell menni? Hogy találkozzak a... Jó reggelt! Jó reggelt! Jöttem befele a Szent nagy táblákon 16.30-kor megemlékezés. Jövök a Vártirok, Margit körúton, és a kombinónak, a, ahol a ki van írva, hogy hova megy, az villog, hogy trianonztált. Elnézést, hát, hol villog ez? Ki van írva ugye a kombi a villamosoknak az elején, hogy 4-es, 6-os vagy négyes, es és hogy Buda hova megy. Uh -huh. És a, nem azon kérő, hogy újbuda vagy új Budára megy, hanem trianonztált. Hát, Én úgy. Kicsit túllőtt a fővázás szerintem a Tehát így látják maguk előtt így után szabadon azt a villamos vonalat, hogy Trianon 100, Mohács nem tudom mennyi, világos, tehát így ezek a megállók. Trianon, Mohács, Dúzsaparaszt felkelés leverése, Augsburgi csata, Várból való kitörés, becsület ezek mind megállók. Függően attól, hogy ki milyen történelemből, rövid vagy hosszú vonal lesz ez. Ugh. Jó reggelt! Jó És engedélyező, győgyüvelyúk, engedélyező, piszkét hosszú beszélget, mert megvan a száműtve. Azért beszélgetek ilyen fújt, sándor, hogy rontom lehetővé tenni. Ez nem az annyira, hogy az egész most már nem térjek magamhoz. Meg tudom érteni. Amikor én ezt elkezdtem, akkor egy olyan műsor után, mint a mai nap, nem tudtam magamhoz törni. Lehet, hogy nem érződik, és ezt nem kell dagályosnak venni, bár ha annak veszik, akkor annak veszik ezért. Minden műsor az vérrel van írva. Szónak abban az értelmében, hogy ha jó, ha rossz, én abban nagyon benne vagyok. 061-877-0877 másodszor. Igen, van Málenki robot emlékhely megálló is ebben a villamos vonalon, van, az is van. Trianon 100... Igen. Figyelem. Öregek, kívánok. Én is. Én csak egy kérdésem lenne, fiel. Hogy ha mi ennyire ennek a trianonnak a, hogy meg, bűvöletébe vagy nem tudom, mi élünk. Mi mit teszünk a kisebbségeinkért. A kettő nem ugyanaz. érted Nem ér ugyanaz. Ér de most megnéztem a trianon előtti nemzetiségi megosztás térképét Magyarországnak. Uh -huh. Á, és Ékesen kirajzolódik, persze Jócskán beleharaptak a magyar lakta területekbe, de ami a Trianon előtti nagy Magyarország, ott a fele, az a területen élőknek az nem magyar volt. Tehát ők voltak a kisebbség. Teljesen értem azt, ami válaszol, nem de, amit kérdez, nem tudok rá válaszolni de nem, néha nekem nem, nem, nem, nem. nem is dolgom, hogy válaszoljak. Ért, értem, én azt, én, én azt tudom önnek mondani, hogy ez ebben a formában, ahogy ma le kellett nyernem ezt a mai műsort, ezt én nem tudom megemészteni, és ezt holnap sem lehet megemészteni. Én tudjam, mit nem tudok megemészteni. Ez az önálló nagy Magyarország, ugye, ha jól emlékszem, 18 októberében lett, ugye, amikor a monarchia felbomlott. És utána 20 mi június, mi van negyedikén, e, megszűnt ilyen nagy önálló Magyarországnak lenni. Tehát nem egész két évről beszélünk. Ezt, ezt kellett, egy együgybe se fogok levizsgázni ennél fogalma, mint hogy ez két év volt-e, vagy te. De, de egyébként hát, tud... volt. Nem tudom. Ja, én csak ezeken... Most... Romsi Csignac. Nem, a legszűkebb értelemben Magyarországnak közvetlen a Trianni békeszerződés előtti 1867-től 1918-ig fennálló földrajzi kiterjedését jelenti. Tehát amit ön mondott, az rosszul tudja. Én csak éreztem, hogy rosszul mondja, tehát azért néztem utána. Ez nem két év, uram, ez több mint ötven év. Tehát ebben ön téved. Jó reggelt! Jó reggelt! Kiváló logika! Ebben az esetben viszont kérem bizonyára ez az előbb, hogy egy turnus székelyföld magyar ráválását fogja támogatni, de legalább az autónomiáját. Köszönöm visszaadni. Igen. Jó reggelt kívánok, Ágnes vagyok. Uh, azt kérdezte, hogy milyen volt a mai műsor. Uh, lehangoló. Nem, ha lefügged értelemben Magyarországon között lehet, hogy jönni, hogy béköszön. Le kéne halkítani azt, amiben én beszélek, mert én hallgatok. Ez az 18-i fennálló földre egy kiterjedését jelentít az, amit ön mondott a Frosz. Azt mondjam, az internetből adódóan akkora csúszás van, hogyha telefonon beszélünk, akkor értjük egymást. Ha nem, akkor abba kell, hogy hagyjuk. Már ki is kapcsolta. Szóval, ön azt kérdezte, hogy milyen volt a mai Igen. sor? Én azt mondom, hogy nagyon lehangoló volt. Uh, ahogy ön mondta, hogy ez ma nem fog kimenni a fejéből, azt hiszem, sokan így vagyunk ezzel, és erre rátett még a Kovács Zoltánnak egy, nem is tudom, nem akarom minősíteni, egy filmje, összetartozunk, összetartozunk felkiáltójel, és ez nem a reklám helye, de érdemes megnézni. Uh, népnemzeti gicsinek tartom, és álságosnak az egészet. Ö... De melyik ez, ahol fociznak? Igen. De minek, mi köze van, van ennek a Kovács Zoltánhoz? Kovács, kérem? Mi köze van ennek a Kovács fel, és ez valaki feltűntet. Nem, en, ennek nincs köze a Kovács Zoltánhoz. Ez legfeljebb a Kovács Zoltán feltüntete, de ez egy trianon százal kapcsolatos hivatalos film. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretném mondani, most már biztos csak a szépre, jóra figyelők hallgatják, hogy követik a műsorát. Van egy könyv, Illés Béla iskola a határon. Ha ezt elolvassák... Illés Béla iskola a határon tartok tőle, hogy olyan nincs. Ott Légy Gézának van ilyen könyve, de Illés Bélának is ugyanilyen ha című könyve legyen, az kötve hiszem. Mindegy, egyik nevese szerepel azon az épületen, ahol egyébként az esemény zajlott. Igaz, fiszta! Én itt ülök, csak hallgatok, zenese szól, tehát ez a Szilágyival ugye nem vagyok már beszélő viszonyban, de attól még igaza volt, amikor azt mondta, hogy egy rádió három elemből áll, zenéből, szövegből és csöndből. Higgyék el, hogy a szabadságot mutatja ha valaki, megengedi magának az, hogy csönd legyen. nagy kolapszor volt ez nem visor. Mi volt? Egy nagy kolapszor. So Láttam ezzel a telefonnal, ezzel az utolsóval fogunk nyugóvóra Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm elnédért! Csak egy, hallgattam a műsorat, és éppen beálltam a Bécsi úton egy 19-es villamos mögé. És ez a periférikus látás a főső szélén, ugye ki van így, hogy 19-es villamos hova megy, majd egy váltás, és elsőre nem láttam, hogy újra megláttam, még vált, és ki van írva, hogy 19 tiranons száll. Jó, figyelj, én azt tudom mondani, hogy aki ezt lehetővé tette, az a tévedés minimális kockázatával nem normális. Tehát én azt gondolom, De, hogy, és, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez BKK vagy Karácsony én elfordulok attól a városvezetéstől, amely magyarabb akar lenni a magyarnál, amely egész egyszerűen, hogyha az, amit ön mond igaz, és most már ketten is mondták, tehát feltehetően igaz, összetévesztik a szezont a fazonnal, és azt gondolják, hogy igenis nem gond, ha felkérik az özvegyet akkor, amikor szól a zenekar a temetésen. Figyeljen, gyakorlatilag, hogyha nem egészséges, mert ha egészséges, munkája van ö, ö, pénze van, és humorérzéke van, akkor ez mind elviselhető. Bármelyik, amely ebből hiányzik, az nagyon megnehezíti ennek az országnak az elviselését. Hát ezért mondom én azt ilyenkor, hogy ez, tehát őrkény, ha ma élne, én nem is tudom, hogy mennyit tudna írni. Én nem hát... fogok, tehát én nem fogok ma megállni fél ötkor. Lehet, hogy most megállok. Nekem most lesz fél öt, de nekem az a városvezetés, amelyik így emlékezik meg, az nem az én városvezetésem, miközben egyébként tudomásul veszem, hogy de, de jóre ők azok. Sőt, de facto is ők azok. Se kormányom, se városvezetésem, és magyar vagyok. Ha, ezt rakja össze. Hát, és és, és bár, azt bemutatok így, amikor... ahogy nem tudok bemutatni a műsorban, így bemutatok, tudja, ökölbe szorított kéz, bal kéz a bicepsen, behúzom, így bemutatok Orbán Viktornak, így bemutatok Karácsony Gergelynek, és azt gondolom, hogy én ezt megtehetem, mert mert megtehetem, mert ez egy olyan ország, amelyben még ezt meg lehet tenni. Teljesen igazolom. Ezzel kivívom a népharagot, ujamat nem tartom fel, mert az már izé... Nem Több nem nem a jól. Jól. Egyetlen kérdésem maradt a saját magam számára, hogy a hazamegyek. Most megint mi a túrót fogok mondani a 11 éves kisfiamnak, mert ő elég széles körül, és bizony tesz már nekem ilyen kérdéseket. És aztán a magam szája, és el fogom neki magyarázni. Nem tudok tanácsot adni. Figyeljem, uh, nem lenne gond ha ez egyébként nem járna együtt, mind azzal, amitől ebben az országban egyébként permanensen ételszak van. mint hogy a szó értelmében. Értem. Tehát, Értem. tehát trianonszak van, szag van, szag van, szag van, cigányszak van. Nincs olyan front, ami ezt megszüntetné, hogy egyfolytában azt kellene kérdezni a magyaroktól, hogy most elnézést, de mi baja van? Győzött a válogatott, szép idő van, gyereke született? Pont, pont, teljesen megértem, ugye, tökéletesen, és irillem a türel, nem irillem a türelmét, hanem, hanem kitartást a türelmemhez, mert ezt egészségkárosulás nélkül ilyen szinten végigvinni szerintem művészet, és ezt komolyan mondom. Köszönöm szépen. Szívesen. Jó réged. Szerintem egy látlelet volt a mai Magyarországon, az a mai műsor. Jó, de az kicsit olyan, olyan tudja ha... mint hogyha sose gyógyulna meg. Milyen beteg az, aki betegnek született, betegen, én és közben egészségesnek gondolja magát. Jó reggel! Jó reggel! Csakban a mai műsort végig hallgató, hát felkinyílt a bicska zsebembe ezek miatt van az, hogy az embernek hány ingere van, ha trianont hallja. Villamos, meg betelefonál, hogy szara műsor, meg nem magyar aki, nem trianon már hány ingerünk van Trianontól. Ez a sok nagy magyarkodó elérte azt, hogy hányunk már trianontól. Az tény, hogy a sok magyarkodásnak ez lesz a vége, de mindennek ez a vége, tehát azért ugye azt megtanultuk, hogy a mennyiség hogyan csapát minőségben, minőségbe, és hogy adott esetben valami hogy éri el pontosan az ellenkezőjét, annak mint amit egyébként megcéloztunk. Isten látja a lelkem, mielőtt nem mondták ezt a villamost, amire ki van írva, egy Trianon 100, amit egyébként egy külföldi azt hihet, hogy egy megálló. De tényleg? Trianon 100, Mohás 200, Aranybulla 300. Hú. És ennek a magyarságtudatunkhoz, proforma sincsen semmi köze. A magyarság tudatunkat azt magunkban hordozzuk, az életünkben. És ha hülyeségeket beszélünk, akkor is bennünk van abból adódóan, mert itt élünk. Senkit nem lehet innen kirekeszteni. A hazaárulót se. Aki ha árulja a hazáját, az is magyar. De ha egy mondattal kéne elmondani, hogy tulajdonképpen, és a tulajdonképpen nem ide való, mi baja van az embereknek, én erre nem tudnék válaszolni. Ezt nem lehet Orbán Viktor nyakába varni ezt a mai műsort. Ezt nem lehet Gyurcsány Ferenc nyakába varni. amikor Naiman Gáborral kettesben a 80-as évek végén himnuszpályázatot hirdettünk, mi gyenge elméjévek a Táskarádióban, és a Vahorn elvállalt és elmondta, hogy milyen lesz, gyakorlatilag majdnem olyan műsor készült levelek formájában, amelyek érkeztek a szerkesztőségben, mint a mai műsor, pedig az 31 éve volt, barátaim, vagy 32. Hova rakjuk ezt? Hova a nyavajakorságban? Ez nem Gyurcsány Ferenc, ez nem az MSP, ez nem a Fidesz, ez nem a KDMP, ez nem a Jobbik. Ezek mi vagyunk. Mi. De mi a garancia arra, hogy a gyerekeinket nem oltjuk be ugyanerre? Mi a magyarázat? Döröpont, Ha valaki tudja, írja meg. Ha lesz jó megoldás, én bizisten keresek majd valami szponzort, hogy meg lehesse jutalmazni. Vagy saját magam találok valami ajándékot. Ja, Istenem, Istenem. Elköszönök önöktől. Voltam is annak egy zenitje, nem kell nagyon hagyni hogy az alá menjen. Legyen, mire vissza Krisztóf Kristóf, nyomsz egy gombot, hogyha hallasz engem, vagy én nyomjak egyet? Megpróbálom. Eddig nem sikerült. Mindig művészet elindítani itt valamit? is yeah, nehéz. Befejezni is nehéz. Yeah. mm -hmm.